29 липня 2021 року Перше Тієї ночі Голлі бачить дивний сон. Вона сидить у клітці за перехрещеними гратами, які утворюють багато квадратів. На кухонному стільці сидить і дивиться на неї, старий Гань. Вона погано його бачить, тому що в очах двоїться, але він, здається, помальований пожежними машинами. «Чи знаєте ви, – каже він, – що печінка людини містить 2600 калорій. Деякі з них – це жири, але більшість майже всі – чистий білок. Цей дивовижний орган...» Пожежник продовжує лекцію. Тепер він плете щось про кульшові суглоби, але вона не хоче слухати. «Це жахливий сон, гірший від тих про матір, і до того ж вона має найстрашніший головний біль у житті. Голлі заплющує очі і знову поринає у темряву. Друге. Пані настільки розлючена, що не може заснути. Вона б'ється в ліжку, поки не доводить себе до стану напіврозпаду. Але до третьої години ранку її гнів на Голлі перетворюється на докучливе занепокоєння. Її дочка раптово просто зникла з очей, ніби наступивши на прихований люк. Що, якщо те саме трапилося із Голлі? У запалі гніву вона називала Голлі нікчемою, але та ніколи раніше не здавалася такою. Навпаки, вона виглядала дуже компетентною, і її послужний список, Пенні була обачною, як належить, це підтверджував. Але помиляються навіть компетентні люди. Наступив на прихований люк, і ось тобі маєш». Пенні встає, дістає телефон і знову намагається зателефонувати Голлі. Автовідповідач. Вона пригадує той стан зростаючої тривоги, коли вона намагалася додзвонитися до Бонні та отримати хоча б записану відповідь. Вона переконує себе, що це не те саме, а все на світі має розумне пояснення, і минуло лише шість годин після призначеної на звітування години. Але о третій ночі розум сповнюється неприємними тінями деякі з яких шкірять гострі зуби треба знайти контакти партнера Голлі телефон з вебсайту, але нічого не знаходиться, лише особистий та офісний номери Голлі. Отже, їй однозначно не пощастило. Крім того, хто залишає телефон на прийомі в таку нещасливу годину? Багато хто, думає вона, батьки підлітків, люди, котрі працюють у нічну зміну, можливо, приватні детективи. Вона спохвачується і переходить на сайт Finders Keepers. Там є ім'я партнера та офісний телефон, а також перелік послуг і години роботи агенції з 9 до 16, як і в банку Пенні. Унизу сторінки написано «Дзвінки у неробочий час 225-521-6283», а нижче червоним. Якщо ви відчуваєте, що вам загрожує безпосередня небезпека, телефонуйте 911. Просто зараз. Пенні не має наміру дзвонити в 911. Вони просто посміються, якщо взагалі хтось відповість. Тобто, а номер для позаурочних дзвінків майже напевно є автовідповідачем. Вона телефонує. Жінка, яка бере слухавку, відповідає сонним голосом і кашляє. Уява Пенні малює людину, яка працює з дому, навіть хворіючи. Це служба автовідповідача Брейдена. З котрим клієнтом ви бажаєте зв'язатися? Finders Keepers. Моє ім'я Пенелопа Далл. Мені потрібно поговорити з одним із партнерів. Його ім'я Пітер Гантлі. Це терміново. Вона вирішує, що цього визначення недостатньо. Маю на увазі, що це справді терміново, невідкладно. «Мені заборонено надавати особисті номери. Але вони у вас є, чи не так, для екстрених випадків?» Диспетчерка не відповідає. Якщо напад кашлю не є відповіддю. «Я дзвонила Голі Гібні другому партнерові. Дзвонила і дзвонила. Вона не відповідає. Її приватний номер 440-771-8218. Ви можете це перевірити». Але я не маю номеру другого партнера. Ви повинні мені допомогти, благаю. Жінка кашляє. Шелестить папір. Перевіряє протоколи, думає Пенні. Потім жінка каже. Залишіть мені свій номер, я йому передам. Або краще залиште повідомлення у нього на автовідповідачі. Зараз 3.30 ранку, ви ж маєте розуміти. Я знаю. Попросіть його подзвонити Пенелопідал. Пенні, мій номер... У мене на екрані, викашлює жінка. Красно вам дякую. Ви не уявляєте, як я вдячна. Минає двадцять хвилин. Гантлі не передзвонює, як власне й очікувалося. І Пенні повертається до ліжка, тримаючи телефон під боком. Вона занурюється в сон, марячи поверненням дочки. Пенні обіймає Бонні й обіцяє більше ніколи не втручатися в її приватне життя. Телефон мовчить. Третє. Голі не просто приходить до тями, а ввергається у світ болю. У житті вона мала лише одне похмілля – результат поганючої новорічної ночі, про яку неприємно згадувати. Але порівняно з цим, то було божою ласкою. Її мозок, наче просочена кров'ю губка в кістковій коробці – Спина пульсує, ніби зграє нового виду віз, який вже встигли назвати осами-вбивцями, разом встромила у труйні жала у хребет і потилицю. Ребра з правого боку болять так, що важко дихати. Заплющивши очі, вона обережно натискає на груди. Біль посилюється, але ребра здається цілі. Вона відкриває очі, щоб роздивитися навколо, і голову, незважаючи на тьмяне підвальне світло, пронизує біль. Вона піднімає сорочку з правого боку, оси кусають ще болючіше, блискавка болю, простромлює голову Його голі чітко бачить краще, ніж хотілося б, величезний, переважно фіолетовий, аж чорний синець просто під бюстгалтером. Вона била мене ногами. Коли я знепритомніла, ця сука била мене ногами. А затим. Яка сука? Емілі Гарріс. Сука, Емілі Гарріс. Вона в клітці. Перехрещені смуги утворюють квадрати. За гратами цементний підвал. В дальньому кінці у закутку, схожому на майстерню, стоїть великий сталевий ящик. З понад клітки за нею назирає об'єктив камери. Перед кліткою кухонний стілець, тож пожежник не примарився. Він сидів тут. Вона лежить на футоні. В одному кутку встановлено синій пластиковий унітаз. Вона встає на ноги, повільно, повільно, взявшись за грати і підтягнувшись лівою рукою. Намагається ухопитися і правицею, але ребра прошиває біль. Від напруги посилюється і головний біль, але стоячи голі вдається зменшити тиск на побиті ребра. Тепер вона усвідомлює, що відчуває шалену, невимовну справу. Вона відчуває, що могла б без зупинки випити галон води. Голі маленькими кроками підступає до унітазу, піднімає кришку і не бачить всередині навіть схожої на антифриз чи рідину для омивання скла синьої води з дезінфектантом. У Горщику так само сухо, як у неї в роті та горлі. Вона пам'ятає про те, що трапилося, а в кращому випадку розплив часто, але намагається відновити спогади. Треба повернути здатність думати. Раптово Голлі усвідомлює, що їй судилося померти в клітці, де до неї загинули, ймовірно, від рук хижака з Редбенку інші люди. І якщо вона не поверне здатності думати, тоді точно помре. Її сумка зникла. Її телефон зник. Зник револьвер Біла. Ніхто не знає, що вона тут. Все, що в неї є, це здатність думати. Четверте. Роді Гарріс сидить на ганку, одягнений у капці та халат поверх синьої піжами, поціцькованої червоними пожежними машинами. Багато років тому Емілі Жартома подарувала йому цю піжаму на день народження, але йому вона припала до душі, бо нагадувала про дитинство, коли він полюбляв спостерігати за пожежними машинами. Від самого світанку він сидить на ганку, п'є каву з високого дорожнього горнятка Starbucks і чекає на поліцію. Четвер, 9.30 ранку, на вулиці звичайний рух. Не факт, що ніхто не здогадується, куди пішла жінка, але це крок у правильному напрямку. Роді вважає, що якщо до полудня поліція не з'явиться, то можна вважати, що пані допитлива дівчинка нікуди і не зникала. Принаймні, поки що. Багатоквартирний будинок на східній стороні був зазначений у водійських правах у якості її домашньої адреси. Оскільки з огляду на хвору спину бідолашна Еммі була не в змозі спуститися з пагорба до місця, де цікава пані припаркувала авто, це зробив Родді. Було ще темно. Він підігнав машину додому, і Ем сіла за кермо. Роді поїхав за нею на субару додому допитливої дівчинки. За допомогою кнопки на козирку вони підняли ворота підземного гаража. Емпри паркувалася, цього спекотного літа там було багато вільних місць, і пошкотильгала рампою назад до Субару. Вона наполягала на тому, щоб їхати додому за кермом, хоча могла повноцінно користуватися лише однією рукою. Швидше за все боялася, що Роді не пам'ятає дорогу. Це було смішно. Вони трошки перекусили ельфійським м'язцем після того, як цікаву пані спустили вниз і затягли до камери, і розум був ясний і кришталево чистий. Сьогодні ж заранку не зовсім кришталевий, але загалом непогано. Як і голі, він розуміє, що наразі не той час, щоб втрачати здатність думати. До нього доєднується Емілі. Її зап'ястя туго замотане. Воно розпухло і пекельно пульсує болем. Гібні постаралася зламати його, але їй не вдалося. Вона прокинулася. Потрібно з нею поговорити. «Обом нам?» «Краще обом. Гаразд, Люба». Вони заходять до будинку. На кухонному столі на білих тарелях лежать дві зелені таблетки. «Ціанід» отрута якою Йозеф і Магда Геббельс убили шістьох власних дітей у бункері фюрера. Родді змитає їх з тарілок і кладе до кишені. Він не має наміру залишати останні засоби в утечі на кухні, поки вони будуть у підвалі. Емілі дістає з холодильника пляшку води Артезія. Сирої телячої печінки немає. Вона більше не потрібна. Вони не хочуть мати нічого від закопченої тушки цікавої пані це не варто обговорювати. Емілі дарує Родді тонку усмішку. Подивимося, що вона скаже. «Обережно на сходах, Люба!» – піклується Родді. «Бережи спину!» Ем відповідає, що все буде добре, але простягає пляшку з водою Родді, щоб мати змогу вхопитися за здоровою рукою, і дуже повільно, дрібними кроками спускається донизу. «Яка стара жінка!» – сумує Родді. Якщо ми колись виберемося з цієї халепи, доведеться полонити ще когось, і незабаром, звісно, ризик є, але дивитися на її страждання немає жодних сил. П'яте. Голі дивиться, як вони спускаються. Вони рухаються зі скляною обережністю, і вона вчергове вражається тому, як їм вдалося захопити її у полон. Вона знову згадує той старий рекламний кліп. Зрештою, треба було піти до машини, а не ховатися за бензопилами. «Не схоже, що у теперішній ситуації вам є з чого посміхатися, пані Гібні, але очевидно таки є». Емілі тримає обидві руки на попереку. Поділіться з нами». «Ніколи не відповідай на запитання підозрюваного», – казав Білл. «Тут відповідають вони». «Здрастуйте ще раз, професоре Гарріс», – проказує вона, дивлячись крізь Емілі, який, судячи з виразу обличчя, не подобається, коли дивляться крізь неї. «Ви підкралися ззаду, так? З власним електрошокером». «Так і було», – гордовито відповідає Родді. «Ви приходили сюди минулого вечора?» «Здається, я пам'ятаю вашу піжаму». «Я...» Очі Емілі розширюються і голі думає. «А ти нічого не знала, правда?» Ем повертається до чоловіка і бере воду. «Думаю, цього досить. Дозвольте мені дещо запитати». Голіс догадується, що їй дозволять поставити лише одне запитання, перш ніж гарюкнути важкими дверима і вимкнути світло. І прагне потягнути час. Вона згадала ще дещо з подій минулого вечора, і це пасує до студентського прізвиська цього чоловіка. Підходить просто ідеально. Якби вона була на волі і розмовляла з друзями про свою пригоду при яскравому денному світлі, то вважала бідею абсурдною. Але тут і тепер, спраглою, відчуваючи сильний біль, ув'язненою, це має сенс. Він їсть людей, тому ви їх викрадаєте. Вони обмінюються здивованими поглядами, і це підробне здивування – тоді Емілі вибухає неочікувано дівочим сміхом. Замить до неї приєднується Родді. Вони сміються, обмінюючись особливими телепатичними поглядами, які є єдиною властивістю пари, котра прожила разом багато десятиліть. Родді злегка киває. «Скажи їй, чому біні?» І Емілі повертається до голі. «Не існує ніякого його, дорогенька, є тільки ми». Их емо мы.